Богдана Ясницька, була угода не брехати, я не брешу, чого ви мені не вірите, бо знаю, хто ти, Олександра Радич чи простіше Олеся Радич, ви можете поїхати у моє село, там мої мама і тато, там всі скажуть, хто я така, ми вже були у твоєї матки, у мами, так, у твоєї матки, у Туричах Хочеш пограти у вар'ята, панінко? Твоя матка живе під Луцьком. І тепер питання троге. Хто такий Арсен? Е, Вірченко? Не знай. Не знаєш? То, може, згадаєш? Чоловік знову підсунув до себе велику картонну теку, виняв з неї фото. Бачиш? Це ми взяли у твоєї матки. На знімку дана за нею кожбоску. На дані біля сукенка в дрібні квіточки. Цікаво, якого вони кольору. Якщо це справді її сутня то мали бути синіми, але світлина чорно-біла, і можна тільки гадати – сині, червоні, бордові. Мовчиш? Бо нічого сказати. Це ти, і ось на цьому фото теж ти. Але тут ще хтось із тобою. Хто? І він підніс до її очей друге фото. Біля клумби з квітами, міцно обнявшись, стояли Дана. І якийсь незнайомий молодий чоловік, високий, худорлявий, з короткою чорною борідкою на ледь випнутому підборідді. Вони щасливо усміхалися в об'єктив. Господи! «Та що ж це за напасть така?» Згадала. «Ні, я не знаю, хто це. А себе знаєш?» Дан заплакала. «Що їй сказати? Що? Що вона ніколи не зустрічалася і не фотографувалася з цим чоловіком? Що вона себе тут не впізнає? Сукня ніби подібна, але таких туфельок на високих підборах вона ніколи не взувала. І все решта? Але як таке має бути? Мабуть, вона божеволіє». «Артистка? Ну, артистка, добре граєш роль? Дуже добре, та не реви. Комісар Ліндовський зірвався зі сільця, замахнувся, ніби збирався вдарити, але не вдарив, потер лівою рукою право, наче зупиняв її. «А не знаєш, то послухаєш, що я знаю!» і Від того, що він знав, можна і справді збожеволіти, виявляється Арсен Вірченко, з яким вона... Зазнимкована в обнімку небезпечний злочинець, який розшукується за підрив державної емоції Рецепосполитої. Він же її коханий, а ймовірно, і чоловік. Бо в церкві вони не вінчались, але при їхніх поглядах це й не обов'язково. Рік тому його мали арештувати. Але тоді якраз на православну трійцю вони зникли з міста, висковзнули з рук поліції. Пізніше стало до себе невідомо, що розшукувана парочка поїхала до Острога. Чого саме туди? Хм, а то вона не здогадується». Бо це прикордоння між Річчю Посполитою і Радянським Союзом. За Острогом вони нелегально перетнули кордон, але тепер вона щось повернулась. Знову ж таким самим макаром із Совєтської України перебрались до Острога, а в Острогі приєдналися до Українського театру і з ним уже переїхала до Луцька. Тож тепер його дуже цікавить питання третє. Де зараз Арсен і хто і для чого послав її від Совєтів до Польщі? Я їздила до Острога з театру. Ми показували там вистави. Можете запитати про це у будь-кого, намагалась переконати дано впертого комісара. Ліндовський знову змахнув головою так, що його чуб зсунувся зсередини лоба на брову. Цього разу наліво іронічно хмикнув. Питати артистів, а якщо вона з ними у змові? А вже ж той театр має ліцензію і поводиться ніби то в рамках закону. Сам воєвода Юзевський в гарних стосунках з Петром Певним. вельми толерує театру його брата, особливо голосу Ніни Певної. Є така слабинка у пана воєводи до всіляких штук. Музики, співу, особливо малярства. Всім відомо, що воєвода художник. Але якраз зараз вирішується доля самого пана Юзанського. Він своє уже відспівав на Східних Кресах. З дня на день його переведуть звідси до лоддя, А може і зовсім у відставку відправлять. Тут, у цьому місці з масою українських організацій, потрібна твердіша рука. Тим паче тепер, коли розроблено грандіозний план – за яким за 20 років тут всі-всі до останнього місцевого селюка будуть говорити тільки польською. Поліція добре знає, хто такий Микола Певний, як він появлявся на цих теренах, що відстоює. Відомо і про настрої інших артистів. Тож хто при здоровому глусі стане вірити їхнім свідченням? Хто? Та ніхто. А її? Олександру Радич. І він і так може відпустити, без всяких там свідчень. І не просто відпустити, але й переправити назад до її коханого, але за однієї маленької умови. Панінка Олеся буде передавати їм деяку інформацію і про свого Арсена, цього драба, що замахнувся на річ Посполиту, і про театр. Одне слово, послуга за послугу. То як? Ах, вона відмовляється, а ніхто й не вимагає, щоб вона вже дала зводу. Хай собі посидить і подумає, хай добре подумає. Часу на обдумування у неї буде. Але хай панянка Олеся Радиш зважить, що довше вона буде думати, то довше буде сидіти. Того ж дня одну з арештанток забрали з камери. Можливо, її відпустили додому, а може перевели в інше місце. Ніхто нічого не пояснював. Дані дістали звільнені нари, а за кілька днів їй принесли передачу. Полудняну турбину з харчами. І від кого здивувалась Дана? От матки твої. Дана обімліла. Невже мама і Турич приїхала? Але звідки вона дізналась? Запитала, чи можна побачити маму. Ні, сказали, не можна. Вона вилізла на верхні нари, потягнулася до маленького віконечка, розташованого майже під стелею келії. Перед в'язницею стояла жінка. Та сама. Цього разу в темній накидці і такому ж капелюшку. Стояла і водила поглядом по сірих мурах, по вікнах, ніби когось шукала. Дана відсохнулась. Вона не знала, проклинати її цю незнайомку чи жаліти... Розуміла, що її ув'язнення якимсь чимом.